i nosećim ovaj trenutak broći sve direktnu vezu sa jednim trenutkom koji se odigrao u vremenu odigrao u prostoru, odigrao u jednoj tamnici jednog velikog i važnog grada Soluna. Mi ovdje u budvi, ovdje u ovom manastiru, u ovom hramu, u ove sate, a sve to direktno nas povezuje i uzrokovano je jednim trenutkom u jednoj kamnici u gradu Solunu. Prije mnogo vjekova. I to nas dovodi u vezu sa nečim što bi po pravilu trebalo da bude kraj i nikoga više da ne povezuje, a i ono što je bilo povezano do tog trenutka probadanjem srca, oduzimanjem života da pokida i one veze koje su do tada bile uspostavljene obično tako biva kad boga nema kad boga nesvave ljudi onda smrt biva kraj i veze se kidaju i od tog trenutka počinje neominovan proces rđanja Pamćenje, rđa, Rd, pamćenje sinova, Pamćenje roditelja, pamćenje prijatelja. Smrt odvojila i pamćenje slabi. Rđa hvata sve do zaborava. Koliko je dobrih prijatelja, Smrt razvojiva jednoga u grob poslala, ovaj drugi još neko vrijeme pamtio i kraj, zaborav. I koliko puta se ta priča ispričava. koliko puta su se mladenci voljeli do smrti pa, kad je smrt došla, onda se ta ljubav pokazala kao nejaka. Brzo se istopila I rđa zaborava Ono pamćenje prekrile I tako su mnoge, mnoge, mnoge veze pokidane A mi danas u ovom hramu Okupljeni oko trenutka Koji je samo na izgled onim drugim Tražari ulaze u tamnicu i ubijaju jednog mladog čovjeka. Međutim, za razliku od drugih ubijenih, ovaj ne umra, nego evo nas večeras ovdje okupi i vrlo je važno naglasiti da okupi nas koji nismo baš mnogo zainteresovani za okupljanje. Dobar dio našeg bića bi gledao da eskivira trenutak. Budimo iskreni pa priznajmo da je to veći dio. Međutim, sila tog mladog čovjeka, sila njegovog imena, sila njegove smrti, koja je moćan temelj Njegovom vaskrsenju, nepokolebljeg teme njegovog vaskrsenja, ipak nas okuplja. I ne samo nas, nego večera se mnogi okupila i mnoge će i sutra okupiti. I tu se vidi njegove sile da nezainteresovane, mlake, alijene, samoljubive pokreće. A to je, moramo priznati, velika sila. Takvo pokrenuti, dovesti u hran, a i mi smo manje više od tih, znači, silu imati, a ubijen je prije mnogo vjekova. Otkud ta sila, braći i sestri, otkud da takav događaj koji, kako reko smo, obično predstavlja kraj i aktivira brđanja gubljenja i spamcenja još oni koji su bili njegovi savremenici a da ne govorimo o vjekovima koji dolaze obično se takva imena e, uopštene spominju kao da nikad nisu ni postojele sad postavlja se pitanje a ako nije postavljeno treba bi ga postavljeno zašto sveti Dimitrije danas živ, zašto se pamti njegovo ime, a bio mlad i posradu na takav način. Na to pitanje nam odgovara jedna od stihirana ove svete i praznične službe. Sve nam odgovaraju, ali uzeli smo, izabrali samo jedan cvijet iz velikog buketa koji crkva duhom svetim akra svete pjesnike ispojete i prinese mladom i svetom mučeniku Dimitriju. Pa se kaže na jednom mjestu da bi proboden Hrista radu. Taj trenutak, braći i sese, u vremenu i to mjesto u prostor. bi Proboden, kopljen vječnosti u trenutku kad su koplja vojnika probadava njegovo tijelo, koje je u tom trenutku bilo posvećeno vječnom Bogu. Kažu, žitije govori da je sveti Dimitrije bio na u tamnici, i da su ga na molitvi zatekli strežari i na ga ljubili i I u tom trenutku ubodom koplja nejednog, nego bile više vojnika, vječnost je ušla u njegovu dušu i ispunila je i u njegovu dušu i u njegovo tijelu. I primio je Smrt, besmrtno Boga radi i sam postao besmrtan. I njegovo tijelo mirotočivo i do dana današnjeg mirotočivo. I tu je odgovor na možda postavljeno pitanje zašto se njegovo ime pamti, a imena mnogih njegovih hršnjaka... I mnogi koji su se posle njega pojavljivali, nisu zapamćeni. Naravno, nije on jedini u crkvi zapamćen. Ima i drugih mučenika, ali on je jedan od onih koje nazivamo velikim mučenicima. Umrijeti Hrista radi znači vječno biti živ i vječno zapamćen. To umiranje svetoga Dimitrija ostavljeno je i ovako snažno istaknuto u našoj svetoj crkvi, da bi i nas ohrabrilo i podstaklo da svoj život posvetimo istome Bogu, kome se i sveti Dimitrije posvetio, da primimo Možda ne stradanja kakva je i On primio, ali da živimo Hrista radi. I da živeći Hrista radi, primamo i ono što Hristos bude dopuštao da najlazi na nas, šta god to bilo, je čovjek koji se posvetio Hristu sav svoj životom. Posvetio, ili da kažemo posvećuje Hristu trudi se da ga posveći Hristu sve što mu se dešava dubokom intuicijom srce prima kao ono što mu Gospod šalje da su to stradanje bilo kojeg tipa gonjenje, prekori, ukori, nevolje, bolesti gonjenja šamaranja sve prima I upravo tim nastrojenjem on nalete iskušenja, stradanja, evo kao i sveti Dimitrije, ubode, noževa, sječiva, udarce, sve to pretvara dobrim i blagim nastrojenjem u život. I time stiče besmrtnost i besmrtnu slovu. Veliki svjedok Dimitrije i nama svjedoči da ako stradamo Hrista radi, ako primamo sve Hrista radi, ako smo svoje živote Hristu posvetili, Gospod će nas primiti, Gospod će nam i silu dati da budemo živi u vječnosti i da naša imena budu upisana blagodaću duha svetog u knjigu života i da budemo vječno pamćeni u pamćenju Božija zato crkva Hristova ističe imena svetih mučenika pa mitrov dan, ovaj dan nazivamo Mitrov dan, dan Svetog Dimitrija, Đurđev dan, Nikolj dan. Zašto? Zato što nas Gospod postiče pa kaže Ajde i ti nisi životinje, i ti si čovjek, i ti si dobio ime, i ti si kršten u ime Vječnoga Boga, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ajde, potrudi se da ti se ime ne izbriše. Jer ako se ime izbriše, ako se ime ne upiše u knjigu života, bolje je da se ni rađao nisi. Bolje je da te niko ni upoznao nije. Nikakva slava ovoga svijeta neće utješiti onu dušu koja nije upisana u knjigu života. Može ime da mu bude upisano na zlatnim pločama, Mogu svi da ga slave, A ako nije upisan u knjigu života, ako nije Božim blagoslovom, blagosloveno, bolje da se ni rađao, nije, bolje da nikakvo ime nije dobijao. Zato crkva podsjeća hrabri, ali upozorava sve nas koji smo primili imena, u svetom krštenju, u svetoj crkvi ili u svetom postrigu monaškom, da ta imena primimo kao svetinju, da ih prepoznamo u okvirima naše svete crkve, da ih prepoznamo i povežemo sa imenom tri svetoga Boga, jer naše ime bez imena Božijeg ništa ne znači. Šta znači ime ako nije se Hristom povezano? Šta znači ime ako ga hrišćanin ne nosi? Ništa. Prazno i brzo će zaradjati, brzo će rđa i pamć, pamćenje bližnjih pojesti. Zato imena svoja, Pogledajmo iz te perspektive, vječne perspektive, i u svjetlosti ovog praznika, u svjetlosti koja nam dolazi kroz ime jednog čovjeka, mladog čovjeka Dimitrija, u svjetlosti koja nije od ovoga vijeka, u slavi koju on nije primio od ovoga svijeta, jer ovaj svijet ga je i ubio, Oštrica ovoga svijetega i probova. Nije ga svijet slavio, nego ga je mrzio. Ova slava koju sveti Dimitrije ima danas jeste slava koju je kojom ga je Bog proslavio. Sveti Dimitrije danas opet u svijetu ništa ne znači. Njega svijet ne slavi. On je samo u crkvi poznat i samo u crkvi slavan i slavio. I ta slava je njemu sa svim dovoljju, ono drugu ni onda nije tražio i onda je nju popljuvao, a pogotovo danas kad sa svima svetima ispunjen bladaciju vječnoga Bogu. E u toji svjetvosti i u ovom trenutku koji nasproz praznik povezuje se vječnoštju i mi Treba da pogledamo na svoja imena, kako ona u ovom ambijentu zvuča, da li ima mjesta našem imenu ovdje pored moćnoga imena Svetoga Dimitrija. Kako naše ime stoji pored njegovog imena, kako naš život pored njegovog života živi. I kakva je naša posvećenost Hristu u odnosu na njegovu posvećenost? Gdje je On, a gdje smo mi? Vrlo važan trenutak, treba ga prihvatiti, treba ga iskoristiti, treba se svecu i velikom učeniku pomoliti da usmjeri naše misli, naše živote, na onaj put koji mi sam išao, uski put, koji je tijesni sa stradanjima povezan, sa gonjenjima, evo i sam Gospod govori, ali koji se završava onako kako se završio i život svetog Dimitrija u vremenu i kako je počeo da živi vječno, a evo ga i danas ovdje među nama Dimitrije, vječno živi Dimitrije, vas svi Dimitrije. Neka bi dao Gospod molitvama, svetih velikomučanika, da i naša imena budu upisana u knjizi života i da tamo zajedno sa našom velikom braćom i velikim svjedocima Vaskrsloga, istinitog Boga, slavimo i Oca njegovog, a sve silom i djelovanjem Duka Svetoga, Gospoda, životvornog Amin, Bože, da